garaipen onti batta. Eh. Nahinuk ergoitara zi bakarrik ere diazko xapeldunak zahersegi zirela ere eh, beste pare batekin. Hordion, eh, ara, ergan nahi du, badela lan bat egin arzpaldian, eta eh, proba bezala ere atzo situetan baiurri xapeldun, minimetan baiurri xapeldun, hau gaur behiz baiurri xapeldun, nahi ditut eh, eskertu Ara zare, segiren inguruan ari diren uh, guziak laneana uh, sekretariotik eta diruzain eta bolondreso guziak entrenazaile guziaka. Aste burua handierara guretzat, ez bakarrik gauk